A plăcut ingeniozitatea acestui tânăr și am zis că să râdem împreună. Eu cum o am râs puternic azi dimineața când am văzut ce frumos a fost. Uf. Și ne vom îndrepta acum la Cuvântul lui Dumnezeu, amin? Ne vom îndrepta să vedem ce spune Biblia, ce vrea să ne vețe astăzi Dumnezeu. Și aș vrea să deschideți la Levitic, capitolul 18, în această seară, Levitic 18, începând cu versetul 1, Levitic 18 cu 1. Știu că Dumnezeu are ceva pentru noi, vreau să ne învețe. Înainte ca să citesc, aș vrea să îmi cer scuze că vinerea trecut am folosit un exemplu care n-am vrut să fiu prea explicit, dar unii v-ați dat seama cei care îl cunoașteți pe persoana respectivă și nu a, nu a fost intenția mea să folosesc sau să condam pe cineva, Condam, condamnăm păcatul, nu persoana Așa că dacă au fost uh, acele exemple, uh, detalii din exemplul lui prea explicite Și n-am vrut să dau de gol la acea persoană Îmi cer scuze, nu a fost intenția mea să fac acel lucru Așa că nu, nu asta e dorința noastră să condamnăm persoanele Noi noastră asta e să adresăm păcatul Că noi să ne putem pocăi, amin? Așa că uh, vreau să știți că nu asta a fost dorința mea Așa că haideți să deschidem la Levitic, capitolul 18, versetul 1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 Să păziți legile și poruncile mele, omul care le va împlini, va trăi prin ele. Eu sunt Domnul. Și aș vrea să întoarceți o pagină, pentru că e partea a doua, și aș vrea să citesc un singur verset din capitolul 19 și anume versetul 28, unde scrie, să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. Să nu vă faceți tăieturi în carne pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. În seara asta aș vrea să vorbesc despre un subiect uh, interesant, a doua parte, din trăind diferit, cum ar trebui noi să trăim și titlul o să vi-l spun după ce începem, subtitlul, să zic așa, al acestei serii. Hai să ne rugăm, Tatăl! să mulțumesc pentru seara asta, să mulțumim pentru cuvântul tău care ne dă viață, să mulțumim, Doamne, că trăim prin cuvântul tău și omul care va împlini, Doamne, cuvântul tău va trăi prin el, ai spus, și porunciile tale. Și să mulțumesc că suntem astăzi într-o seară în care putem să auzim ce spune cuvântul tău despre, oamen, un subiect destul de relevant astăzi și întâlnit în societatea și cultura noastră. Așa că te rog, Doamne, că tu să aduci lumină fiecărui tânăr asupra acestui subiect și să mulțumesc că tu vei fi cel care. Uh, vei vorbi și noi vom auzi că părerea ta și ce spune cuvântul tău despre, despre acest subiect. Așa că mă rog ca limba mea să fie capana unui scritor iscusit în mâna ta. Folosește-te de mine să aduci adevărule tale și principiile tale din cuvântul la lumină în această seară. Și mă rog ca fiecare tânăr să fie atent. Mă rog, doamne, ca nici nimic să nu-i distragă atenția. Mă rog, mă, mă rog, rogului, planul acelui rău care ar încerca să îl împingă, să vorbească cu vecinul, cu vecina. Mă rog, doamne, să-l ajut să se concentreze la cuvântul tău și ce tu vrei să-i comunici astăzi. În numele lui Isus, mă rog. Toți tine răspund. Amin. Amin. Un, un canal obișnuit la care îmi plăcea să mă uit o perioadă de vreme în urmă, să zic așa, ca anul trecut, mi se pare, era Travel and Living. Nu știu câți vă place. Îmi plăcea să văd foarte mulți oameni care călătoreau mergeau în diferite locuri era, era la un moment dat seara era tot felul de călătorii îmi placea mult place să văd, chiar dacă nu pot ajunge poate fizic în multe din țările care le prezintă măcar le văd măcar au fost alții, le văd și în unele țări, de exemplu în Afganistan am văzut cum a fost și-o filmat cum să zic, nu știu dacă vreau neapărat să mă să vizitez sau Irak, nu știu dacă vreau neapărat să mă... nu cred că vreau să mă... am văzut despre ce e vorba mult nisip și mâmi acolo și sărăcie. Dar sunt unele lucruri care, oa, Malta, de exemplu, chiar mi-ar place să văd Malta, Grecia, mi-ar place să văd, mi-ar place să văd unele țări care chiar sunt faine și merită văzute. Dar unul din lucruri care s-a schimbat ceea ce ei prezentau și programul lor de, și în ultimele luni, cel puțin de când eu am televizor la mine, în la orele 10, 11, cam așa, intră un canal și anume LA Link eh, Inc, eh, Miami Inc. Câți ați văzut? Deci, eh, în, eh, când ne uităm toții, LA Inc, Miami Inc. Și acel eh, saloane din, de tatuaj din eh, Miami și din LA. Așa că începeam deja să, să mă deranjeze anumite chestii și am început să văd. Stai un pic, că trebuie să studiez. De ce nu-mi place ceea ce văd la televizor? ci Aici? Eh, ce, ce, în duhul meu simt că ceva nu e ok, dar trebuie să sapă adânc să aflu care e situația. Și unul din lucrurile care uh, mi-a dat seama, e, în seara asta, aș vrea să vorbesc despre un subiect și înainte ca să încep o să vă, vă explic unde sunt, aș vrea să vorbesc despre subiectul acesta la Trăi indiferit, să abordez subtitlul și să vorbim despre tatuaje și piercing din, uh, și ce spune Biblia despre ele important pentru noi să cunoaștem acest lucru. Cred că de prea mult timp am fost dezinformați. Așa că în această seară, înainte ca să, și să pornesc, vreau să stabilim niște, niște chestii clar. Și anume, îmi dau seama că sunt diferite categorii de tineri în sală și nu o să arat cu degetul, nu o să dau exemple ca să nu se înțeleagă greșit din sală. Îmi um, dau seama că sunt tineri care... Doresc să-și fac un tatuaj și în seara asta poate sunt aici și e curios să vadă ce crede Ted, să ce crede Biserica Salem despre tatuaje. Poate faci parte din această categorie. Când mă refer la tatuaje, le pun împreună cu piercing să nu folosesc. În seara asta nu voi folosi, nu are rost să spun tatuaje, piercing, pentru că se leagă împreună. O să vedeți și în, în, în versetul acesta, așa că voi folosi termenul tatuaje. Dar când mă refer la tatuaje, merg împreună cu piercing împreună. Poate ești din categoria în care nu vrei să-ți faci un tatuaj, n-ai vrut niciodată și știi că așa o să rămână. S-ar putea să faci parte din categoria aceasta. Aș vrea că chiar dacă pentru tine tu, tu ești adânc în, în fib, să zic, în uh, ideile tale, aș vrea să ascult ce Dumnezeu vrea să-ți comunice că s-ar putea să trăiască să le explici la unii prieteni de -ai tăi, de ce crezi așa și aș vrea să poți să și tu să argumentezi de ce crezi acest lucru sau s-ar putea să fie unii care aveți tatuaje sau piercing în buric în limbă, în, unde, unde unde se poate în capă, așa și aș, astăzi dorința mea nu este să te condamn dorința mea nu este să, să te bat cu Biblia peste cap și aș vrea să înțelegeți că dorința mea este să vin să te informez asta e dorința mea, așa că nu aș vrea nimeni să se simte condamnat, nimeni să nu plece din sală pentru că se vorbește despre piercing și despre tatuaje și tu ai unul. N-aș vrea să pleci să aș vrea să stai și să asculți ce, ce are Dumnezeu să spună astăzi. Așa că s-ar putea să faci din aceste, parte din aceste categorii. Sunt conștient de acest lucru, de-aia vreau să fiu foarte atent cum intrăm în discuția aceasta. De la început aș vrea să vă spun, nu condam pe nimeni și Dumnezeu nu condamnă, ci El vrea să... a venit nu să condamne lumea, ci să o mântuiască. Amin? Și rolul meu în această seară este să transmise Dumnezeu. vor spune despre acest lucru din uh, studiile pe care nu numai eu, ci alți teologi și oamenii al Lui Dumnezeu le-au făcut. Și rolul meu este ca să vă aduc la lumină lucruri care poate au fost ascunse de voi, din cauza uh, lipsei de informații. Amin? Uh, Ne-am înțeles de unde pornim. Nu, ca, doamna, nu te uita la vecinul tău dacă știi care Piercing sau are uh, tatuaj. Rolul nu e să condamnăm, să arătăm cu degetul pe nimeni, ci rolul este ca să, să fiți informați astăzi despre acest adevăr. Ami? Interesant că tatuajele nu este o invenție a lumii moderne. Deci pe departe ele au existat încă din mii de ani în, um, în multe locuri în Euroasia, Japonia, Egipt, India, deci ele au existat de mult și dacă este la, mi se pare la Discovery, dacă nu greșesc, este o emisiune Tattoo Hunter, a ați văzut Tattoo Hunter? Bun, ați văzut el ce face el, de fapt el, el merge și vede de unde de fapt ori porni tatuajele, pentru că lumea modernă, lumea vestică, să zic, o le adoptat de altundeva, de nu le le-au inventat, e. e clar că le au adoptat. Așa că el merge și ia, o emisiune a care eu am văzut nu venea să cred, el cu toate că investigează, el, cel puțin emisiunea în care m-am uitat eu, a mers la un băștinaj, nu știu, nu mai ți minte unde a mers și a făcut tatuaj. Deci el numai că investighează, el și ia tatuaje din toată lumea pe unde merge, așa mi se pare, nu? Deci probabil că o să fie până la sfârșit emisiunii pline de tatuaje. Da, toate culturile, asta e ideea lui. Eu l-am văzut... Eu trebuie să facă, trebuie să se dovedească că e puternic și așa mai departe, și după aia o primit tatuaj, nu știu ce, bătrân, băștinaș de acolo, șeful tribului. Așa că tatuajele sunt de mult, există de mult. E, cert este faptul că tatuajele le găsim în cultura și data trecută am, am vorbit despre faptul că Dumnezeu ne-a spus poporului Israel să nu faci ce ai văzut în Egipt și să nu faci ce vei face în Canaan. Ști una din practicile care le, le făceau cananiții și una din practicile care le făceau egiptenii? Era aceasta. Tatuaje și piercing. Era parte din cultura lor. Tatuaje și piercing. Era parte din cultura cananită. Și parte din cultura... Dar nu numai la ei era. Era răspândită în nume. Lumea că a început să... Să adopte aceste, aceste Practici Și ce e interesant la tatuaje Este că Aveau diferite simboluri aceste tatuaje Și vreau să vi le citesc Ce simboluri aveau tatuajele În uh, lumea Antică și Până în zilele noastre Unul din simboluri era O promovare Faptul că avea un anumit tatuaj Înseamnă că e promovat la ceva, ori în armata lor, ori ai promovat. Da? Era un semn de statut social. La început, interesant este că în Statele Unite bogații își făceau tatuaje, era un semn. Ei când mergeau și era bustul gol, stai, bogat, de ce? Că avea tatuaje. Era un semn a unui statut social. Erau decorații pentru cei viteji. Dacă ați văzut la Tattoo Hunter, am văzut doar cei viteji. Spunea la bătrânul numai dacă dovedești că ești viteaz. Nu știu, l-au pus pe să facă, să dovedească că e viteaz. Așa că era un semn pentru doar ce evitești. Era un mic loc de a ademeni sexual uh, tatuajele. asemenea, unii și le făceau ca semn de fertilitate. Alții, pentru alții, reprezentau jurăminte de dragoste. Te voi iubi mereu, te tatuez aici. Da? Uh... Era de asemenea un simbol a unei pedepse, cineva care a, a săvârșit o pediapsă, era tatuat, știa, el o, pentru că a făcut avea pediapsa respectivă. Era de asemenea, tatuajul era un semn al protecției, dacă avea un anumit tatuaj nu se putea lega un alt trip de tine, erai protejat. Da? De asemenea era ca un semn pentru sclavi și cei condamnați în închisoare, știai că dacă ai un anumit tatuaj... Ori reprezenta, ești sclav, nu ești om liber și un alt tatuaj uh, reprezenta faptul că ai fost la închisoare. Nu trebuia să, trebuia să dai tricou jos să oamenii, da, fost la închisoare, a fost condamnat acest om. Așa că cert este faptul că aceste simboluri poate nu mai au același însemnătate în diferitele culturi unde se practică tatuajele. Uh, dacă în Statele Unite la început când au apărut tatuajele, știți cine erau categoriile de oameni care își făceau tatuaje? Era rockeri, heavy metal și era bikers. <trui> <trui> ei erau toți, toată lumea știa, era, era în cultura lor bikers și he, heavy metal rockers. Ăștia era rockeri heavy metal, ei aveau tatuaje și în cultura, în cultura respectivă... Uh, dacă, sau dacă nu făceai parte, erai unul din, uh, unul din respinșii societății, cei care îți făceau tatuaje. Ei, dar lucrurile în ultimul timp s-au schimbat. Știm bine că numai, îi, numai, nu doar rocherii își fac tatuaje, nu doar bikers își fac tatuaje. Starurile de la Hollywood au început să-și facă tatuaje. Și mă, mă uitam la cine are de la Hollywood. Julia Roberts. Are tatuaj. Halle Berry. Are tatuaj. Drew Barrymore, tatuaj. Bruce Willis, tatuaj. Bun, astea le-ați văzut, starurile Hollywood. Au început să, starurile muzicii au început să-și facă tatuaj. Nu trebuie să vă spun că Eminem are tatuaj. Nu trebuie să vă spun că Britney Spears are tatuaj. Nu trebuie să vă spun că le vedeți. Porta haine ca să le vedeți cât mai bine acele tatuaje. Beyoncé are declara că este creștină în Mule, are, are tatuaj. Nu numai ei, nu numai actorii, nu numai cei din muzică, sportivii uh, își fac tatuaj. Nu trebuie să vă spun că Mutu are tatuaj, nu trebuie să vă spun că Mutu are tatuaj, nu știu câte are, ma poate ar ști câte are, că el are poster cu Mutu și le numără, nu? glumesc. Sportivii au și s-au făcut o, o statistică în Statele Unite și între basketboliștii din America, din NBA, 40% din basketboliști statuați. 40%, foarte mult, 40 de statuați. Nu numai în sporturile așa cool, noi, basketball și fotbal, în golf, care se considera un sport destul de conservator când te uitai la sport, înainte să vină Tiger Woods, nu? erau toți de mai bătrâni, serioși, cu a lor de golf. Cei mai buni din golf, Tiger Woods, are tatuaj. Și Lee Trevino, amândoi au, -au tatuaj. Conform unui studiu în Statele Unite, există șase business în America, care sunt în dezvoltare masivă. Și dacă intri în una din aceste businessuri, ai șanse să ai succes. șase businessuri. În top șase businessuri, ca să, dacă vrei să ai succes în Statele Unite, este salon de tatuaj. În top 6. Salon de tatuaj. Așa că tatuajele iau o amploare foarte mare în cultura noastră. E că timp aceste tatuaje au fost um, parte din lumea, să zic, necreștină pe noi, că Britney Spears și-a făcut tatuaj, că, uh, că și-a făcut Bruce Willis, nu ne-a șocat pe noi, nu ne-a șocat uh, că Eminem are uh, tatuaj. Nu cred că cineva a fost șocat, incredibil, Eminem are tatuaj, că îți dai seama după muzica pe care că... merg împreună, uh, stilul de viață cu tatuajele pe care le are el ceea ce o derutat lumea creștină a fost faptul că crești, artiști creștini au început să le poarte. Aici lumea creștină a fost derutată pentru că te uitai la un artist creștin care îl respectai, muzica care te-o atins pe tine, muzica care, să zic, te ridică spiritual și vedeai acel artist care are și el tatuaje. Și trebuie să vă spun că am vrut să aud părerile acestor artiști creștini care și-au făcut aceste tatuaje și le puteți vedea pe internet. Atâtea articole am, am avut ocazia să citesc și să mă documentez și să văd părerile pro și contra. A fost incredibil. Ce mi s-a părut interesant este faptul că artiștii creștini, întrebați fiind de ce v-ați făcut tatuaje, știți majoritatea artiștilor, Răspunsul lor Artiști creștini, răspunsul lor Care a fost, mi s-a părut interesant Știți ce au spus? Au spus, um, la toată lumea le face E a cool thing to do acum Asta a fost motivația Multor artiști creștini De ce și-au făcut tatuaje. Mie mi s-a părut nejustificată Mie mi s-a părut slabă Doar pentru că toată lumea face Trebuie să facem și noi dar lăsând asta în urmă S-a ajuns la faptul că Datorită acestor creștini artiști Care și-au făcut tatuaje Avem mii de tineri creștini Care se însemnează pentru Dumnezeu pe piele Ca rezultat A acestui, acestui lucru Și Dumnezeu începe să pună pe inima mea să, să intrăm să vedem totuși Ce, vorbește, ce spune Biblia despre, despre acest subiect Eu cred că și voi ați vrea să aflați și să aflați care sunt argumentele celor care sunt proci, care sunt argumentele celor care sunt contra și la urma urmei voi să decideți ce credeți voi că ar trebui să faci tu personal. Pentru că la urma urmei tu va trebui să iei o decizie și nu poți să spui că ești neutru. Ar să... ce crezi tu? Nu poți să spui că eu sunt neutru. Trebuie să ai totuși o credință bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Ar fi bine, nu pe părerile altora sau că nu știu ce creștin... Artist creștin și au făcut tatuaj și eu îmi fac. nu e așa? Păi dacă un, un artist creștin se spânzură, noi toți ne spânzurăm pentru că ne au atins muzica lor, așa că ăsta e exemplu slab, să ne luăm după artiștii creștini, că ei dictează cultura creștină. Așa să înțelegem, nu ei dictează, ci Cuvântul lui Dumnezeu dictează cultura noastră. Amin? No bun, haideți să, haideți să vedem ce spune Biblia Că eu sunt curios să vedem Să intrăm să studiem și dacă ai notițe, Aș să-ți pentru că s-ar putea Undeva, când va cineva să te întrebe Despre tatuaje și despre piercing Și să ai notat undeva ceva versete Să știi ce să-i aduci Cu ce să-i demonstrezi ceea ce crezi tu La urma urme Și Este un verset de care îl vom studia, pentru că acolo se vorbește destul de clar despre acest lucru, din Levitic, și l-am citit, de fapt, astăzi, Levitic, capitolul 8, 19, versetul 28. Și aș vrea să fiți atenți ce scrie, puteți să îl, așa, să îl arătați. Aș vrea să vedeți ce scrie Levitic, 19, cu 28, să nu vă faceți tăieturi. Ce, din nou, vedeți modul în care Dumnezeu formulează eu sunt domn, spune, nu spune aș vrea ca, nu este o poruncă directă nu cred că lasă loc de anumite interpretări să nu vă faceți când de exemplu era tatăl tău să nu ieși afară după ora 12 era destul de clar ce nu uh, aș putea nu, să nu ieși deci e destul de clar, directă poruncă să nu vă faceți tăituri în carne pentru un mort și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Eu sunt Domnul. Slove săpate pe voi, tăieturi în carne. Asta, aici este ne la piercing. Și după aia slove săpate pe voi și tăituri poate să fie și piercing, poate să fie și uh, tatuaje. Slove săpate pe voi normal se referă strict la tatuaje. De fapt, în limba engleză, Cornilescu nu cred că avea, dacă avea cuvântul îl punea, e cuvântul exact. Tattoo. Tatuaj. și ai tradus. Deci, slove, săpate pe voi. Slove sunt litere. "să și să vă clar. Tatuaj. Bun. Acum, problema e că avem unii tineri și unii cei care sunt pentru tatuaje și spun... Da, te da, uite-te unde scrii acest lucru. Și ne uităm cu toți unde scrie acest lucru. Unde scrie În Levitic. Unde este Levitic în Biblie? În Vechiul Testament. Și spun așa... Ted, e pentru Vechiul Testament ăsta. asta nu e pentru noi. Noi suntem sub nouă legământ. Suntem sub... Noi, nu, noi nu avem nimic de-a face cu versetul acesta. E doar pentru Vechiul Testament. Ei, dar... Ce aș vrea să vedeți e faptul că, ori de câte ori luăm un verset, e foarte important să luăm în context, nu? Bun, în Biblie, și recent am vorbit despre asta, ori de câte ori se vorbește despre oameni care s-au tăiat în carne sau și-au făcut ceva slove, niciodată nu vorbește despre copilului Dumnezeu care l-ascultau pe el. Totdeauna se referă la păgâni, la oameni care se închinau și la idoli și care practicau idolatria sau vrăjitoria totdeauna în Biblie. Hai că vă aduc aminte. Țineți minte că ultima dată am vorbit despre nu ultima dată, în ultimul timp am vorbit despre concursul care l-a inițiat Ilie cu, mai țineți minte cu preoțul lui Bal. Țineți minte. Bun, în Biblia dacă vă aduceți aminte, în timp ce zice ele, hai, chemați-l pe Bal, chemați-l să vină Bal, să vă aprindă focul. Știi ce spune Biblia că făceau ei? Ei, Biblia, ei strigau tare și fie, își făceau tăieturi în carne, vă urmați să vedeți. Pentru că era o practică păgână. să facă tăieturi. Să curgă sânge. Orice tăitură orice împunsătură. este sânge. Așa că veți observa și în, în poporul lui Dumnezeu, oricâte ori se referă la oricine care s-a tăiat în mod deliberat. În, își făcea, scria ceva pe el sau făcea, era tot timpul în legătură cu ceva ocult idolatrie nu era deloc cuvântul, nu mergea la templu se închinau lui Dumnezeu și își făceau tatuaje chiar nu veți găsi asta așa că nu numai doar, nu doar ok, în Vechiul Testament dar faptul că în Vechiul Testament îl vedem în context și ne dăm seama că Multe lucruri din Vechiul Testament, și o să vă demonstrez, sunt valabile în Noul Testament. Dacă Noul Testament nu spune că acel lucru se încheie la cruce, înseamnă că e valabil. Dacă în mod deliberat Noul Testament spune acel lucru nu mai e valabil, înseamnă că el rămâne valabil. Acea tăcere tacită înseamnă o aprobare. Asta e. Asta e o lege în, în, în teologie. Dacă Dumnezeu nu s-a legat de nimic în Noul Testament, și oa ce era în Vechiul, înseamnă că El îi rămâne valabil. De, de vă dau exemplu. În Noul Testament nu se vorbește foarte mult despre stilul de închinare David. Atâta se spune că El va fi restaurat. Păi oamenii pur și simplu trebuie să meargă în Vechiul Testament să vadă ce exact înseamnă. Înțelegeți din nou ce poți să descrie din nou? Să bateți din palme, să sari sus. Nu, s-a vorbit deja destul. Mai are rău să. Atâta. Va fi restaurat. Și gata. Și noi trebuie să mergem în Vechiul Testament să luăm acele principii. Așa că aveți grijă cu cei care vin și spun că e doar în Vechiul Testament și noi suntem creștini în nou legământ. Bun. Continuăm să vedem uh, uh, spun, ok, unii zic, te dar eu nu vreau să-mi fac dintr-un motiv religios tatuaj. Nu că mozi, nu? Eu nu-s la ei de lasă-mă pace. Eu doar că e cool. Dar că e cool vreau să mi fac. Eu nu știu eu toate repercusiunile astea că păgâni. Eu vreau doar să facă vreau doar să fac, -i cool. Uitați-vă ce scrie, dacă prima parte nu-ți place că zici că e pentru mort, face stăituri. Uite, a doua parte a acestui verset. Și să nu vă faceți slove săpate pe voi. Să nu vă faceți slove poate pe voi. Nu se referă la niciun mort aici, nu se referă aici la nici nimic... Uh, nu știu ce, religios spune foarte clar să nu o face slove, să poate pe voi și vin unii și spun de -te, da, dam. hai să vedem în ce context e aici și dacă am citit uh, te dinainte și după mi-am dat seama că poate este așa interesant și fiți atenți cum se argumentează, că vă spun Ce să nu mâncați versetul 26, este aceste uh, capitole să nu mâncați nimic cu sânge să nu ghiciți după vârcolaci nici după nori astrologie, să nu vă tăiați rotund colțurile părului și să nu țirați colțurile bărbii. Și după aia spune să nu faceți tăituri în carne. Toate aceste lucruri interesante. Și uitați-vă la versetul 29. Să nu-ți necinstești fata dându-o să fie curvă, pentru că nu cumva țara să ajungă un loc de curvie și să se umple de fără de lege. Hai să vă spun ceva interesant. e în Noul testament nu veți vedea acest, această poruncă. Să nu-ți dai fata să fie curvă. Căutați, mergeți pe Google. Nu, că e okay, nicăieri, nu o să găsiți. Dar vă spun lucru. Nu rămâne valabil versetul uh, 19 cu 29. Nu rămâne valabil în Noul Testament acest verset, chiar dacă nu se vorbește despre el. Pe cine și-ar da fata citând Noul Testament, citind și citind cuvânt să, să fie curvă. Foarte clar. Așa că nu se dezbate din nou în Noul Testament acest verset, dar toată lumea știm că rămâne valabil. Nu? No bun, asta mai... mergem cu verset înainte Nu 28, ci mergi la 26 26 Să nu nimic cu, cu sânge Deci am, în practica păgână Era aceasta a mânca cu sânge Și sângele de multe ori reprezenta viața Și multe din practicile satanice Vă știți că implică sânge? Adică sânge multe din practituri sacrificii totul implică sânge și să nu mâncați nimic cu sânge era o practică care ei aveau și și la noi de exemplu țin minte la noi când mergeam să tem porcul veneau vecinii că să le dăm sângele să-și facă nu știu ce la noi și făceam nu știu ce din sânge caldaboș cu sânge noi le vedeam că noi îl aruncam că noi, noi nu mâncam sânge sunt viața în sânge Așa că să nu ghiciți după vârcolaci Nici după nori Astrologie Astrologia Ne vedeți pe cei astrologii cum vin după, după știri Ca și cum ei o să spre Cum o să fie ziua asta Acest verset despre astrologi în Vechiul Testament E valabil pentru noi Nu e valabil Așa că iată că contextul în care apare După aia următorul lucru Următorul verset, 27. Să nu vă tăiați rotund colțurile părului și să nu țărați colțurile bărbii. Fiți atenți! Oamenii care sunt pentru tatuaje zic, uite la versetul ăsta. Să nu te tunți. Asta spune. Păi dacă tu zici să nu mă tatuez, atunci tu nu te tunți, că e în același, în același capitol. Și la prima vedere zici, nu gata, ne sunt o părul ca Iisus, știi? Și îl lăsăm lung, asta e. Dar aș vrea să urmăriți, pentru că vă duc în eroare acești oameni. Aș vrea să o cu atenție. Ce spune aici? Citiți versetul. Înseamnă să nu ne tundem. Citiți-le și voi. Pentru că ei asta zic. Zice, dacă tu îmi spui să nu mă tatuiești, atunci nici tu, nici tu nu te tunde. Păi stai, stai dacă spun același lucru. Uitați-vă. Să nu vă tăiați, cum spune? Rotund. Colțurile părului. Țineți se minte când era o... Era o freză înainte la noi, când era aici, mergeam pe aici, te tundea rotund până pe aici. Țineți minte, după farfurie, spunea ca un fel de oală pe cap și te tundea. Vă aduceam aminte, freza respectivă, era cool pe vremea aia. Dar nu se referă, vreau să fiți să mare, atenție nu se referă aici la atun spăru, se referă la o practică păgână. Și dacă nu știi acea practică, crezi pe au, oh, să nu te tuns. Nu, poate, unde scrieți, unde să nu vă tăiați rotund Hai să vă spun ce făceau. Erau o categorie de păgâni care se închinau la soare, lună și la stele. Și orice din universul acesta. Și, și ce făceau ei? Își făceau freza care să a, se aseamene cu planeta la care ei se închinau. Fie rotundă. Și arătau. arătau nu, nu ați văzut, de exemplu, în filme din Antichitate, așa, freze ciudate. Nu ați văzut așa cum se rădea. Deci arată destul de ciudat, dar... Ei erau practică păgână și când te vedea pe stradă, știa că el e un închinător la soare, pentru că așa își făcea freza. El se închina și el vrea să arate ca idolul lui. Ca idolul lui. Așa că așa să uităm de ideea că dacă eu nu mă tatuesc nici tu nu-ți părul. Nu-i vorba de așa ceva, e vorba rotund colțurile părului. E o practică păgână. Și aceste, acest capitol, capitolul 19, majori, majoritatea din capitolul ăsta se aplică la în creștinii nou-testamentali. Nu-i doar pentru leviți, nu-i doar pentru pe, persoane din Vechiul Testament, e pentru noi. Înțelegeți ce vreau să vă zic? Știu, poate oamenii mă da, ok, dar unde este nouul Noul Testament un principiu? Unde este Noul Testament în principiu? Acum dacă, hai să vă spun lucru, dacă erai un evreu în nou, și Iisus Hristos era evreu și venea cineva la tine și spune evreu să-ți faci un tatuaj știi ce făceai? Ne am ia satanul pentru că știai în, în cultura și în tradiția ebraică nu-ți faci tatuaje știa că interzis de Dumnezeu era foarte clar era clar acest lucru și atunci nu, nu s-au dezbătut Nimeni nu și-a pus problema că cineva Din biserica primară vrea să-și facă tatuaj Cu Iisus pe spate Să-și aducă aminte de Iisus și când vine la biserică Să-și dea că să vadă toți cum arată Iisus Nu și-a pus nimeni problema să fie așa Dar Vedem un principiu din Din Nouă testament care ne ajută să vedem Cum procedăm pentru că principiul E clar acest, acest verset Trece dincolo și vedem legat De el nu sunt numai unul vedem că cei care se închinau la bal, își făceau teituri, Cei care se închinau la idol, practicau, și nu numai un singur verset, practicau aceste lucruri niciodată poporului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu le spune, nu fiți ca ei. Nu faceți ce fac ei. Voi sunteți sfinți, voi vreau să fiți diferiți. Pentru că știau că dacă îi lași pe ei, ei singur o să, o să, fără să-ți dai seama, te atrag acești idol și devii un închinător la idol și uiți de mine. e uiți de mine. Și a fost, întrebat, a fost întrebat cineva dacă ar putea fi botezat cineva în biserica, în, în sinagogă, să fie binecuvântat cineva care și-a făcut -o în tatuaj. Fost, citeam un articol și un rabin din Ierusalim a spus că noi interzicem, interzicem clar tatuajul, dar dacă cineva vrea să se întoarcă la iudaism și are tatuaj, îl primim își cere iertare, dar îl primim, dar după ce intră, nu mai are voie să-și mai facă. Așa că e, e, iudaismul chiar, ok, poți să intri dacă ți-ai făcut, dar nu mai îți faci de cum înainte. Era interesant articolul despre rabinul ăsta din Ierusalim. Și acum ai putea, de exemplu, după aceste informații să, să zici, ok, um, Noul Testament, adumă la Noul Testament și aș vrea să vă spun despre Noul Testament. În Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 6, de la versetul 12 la 20, o să găsim un principiu care vreau să vi-l spun și e simplu. Trupul tău nu e al tău, e al lui Dumnezeu. Da, e Dumnezeu. Trupul tău, David, nu e al tău, ia lui Dumnezeu. Adică de când l-ai chemat pe Duhul Sfânt să vină, Iisus să vină în inima ta acest corp a devenit templu Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte Duhul Sfânt trăiește în tine. Tu ești templu. Nu poți să faci orice vrei cu trupul tău. Te-a de fac cu gaură aici, în nas și pe aici. Nu poți să, nu poți să faci chestia aici, ce vrei tu. Nu mai ești tu stăpânul. Nu mai ești tu stăpânul. Dacă Isus Hristos este Domnul tău și Duhul Sfânt locuiește în tine, nu mai poți să faci ce vrei tu cu trupul tău. E a meu trupul. Păi Dar tu, ce ai făcut tu ca să-l primești trupul ăsta? Ce, ce ai făcut? Ai alergat că ai fost gras. Tu te-ai îngrașat singur, că ai mâncat, altceva. Uh, ce ai făcut? Ai, uh, ești mai solid acum. Tu ai făcut flotări, ai vrut să fii mai solid. Asta e. Dar tu l-ai primit. Nu e al tău. Tu l-ai primit trupul ăsta. În el locuiește Duhul Sfânt. Nu al tău. Al tău. și vreau să vă zic câteva versete de aici că e interesant pentru că, care se aliniază cu acest pasaj trupul este pentru Domnul spune unul Corinteni trupul vostru este templul Duhului Sfânt versetul 19 voi nu sunteți ai voștri spune Pavel, voi ați fost cumpărați cu un preț vă dați că Iisus Hristos a plătit cu sângele lui ca să cumpere trupul tău din păcat și tu faci ce vrei cu el. Nu stăteți ai voștrii. Ați fost cumpărați. Și spune unul Corinteni 6,20 Proslăviește-l. Proslăvește-l pe Dumnezeu în trupul tău. Adică adu-i onoare. Cu ceea ce faci, adu-i onoare. Onorează-l pe Dumnezeu prin trupul tău. Acum, din punct de vedere biblic, nu am timp să intrăm mai adânc. Cel între voi care doriți să studiați, puteți intra și să studiați ce spun marii teologi despre acest verset. Și veți vedea că un lucru și vreau să vă spun că în puține lucruri teologii sunt toți în unanimitate de același principiu. Dar în acest lucru toți teologii sunt de acord cu acest lucru. Pasajul din Levitic este pentru noi toți. Nu este pentru evrei numai, nu este numai pentru cei din Vechiul Testament, este pentru noi toți. Dacă tu te crezi mai deștept ca toți teologii, ești mai puternic ca toți, începe să studiezi am bracă, braica, am greaca și îți cuvântul. Și poate, la sfârșitul vieții, o să realizezi și tu. Bă, bătrânii au avut dreptate. E pentru noi. E pentru noi. Am auzit uh, a, argumentele celor care sunt pentru creștini. Și mi se par foarte slabe. Pentru că o ocolesc O culesc cuvântul lui Dumnezeu și fac ca și cum o, aceste... Aceste orânduieli și aceste legi din Vechiul Testament, ca și cum nu mai sunt pentru noi, noi putem face ce vrem noi. Și uite de toate celelalte principii. Sunt foarte slabe. Din punct de vedere teologic, argumentele celor care sunt pentru sunt foarte slabe. Și ce mi se pare interesant? Mi se pare interesant următorul lucru. Unul care a vrut să afle adevărul a mers la toți istoricii despre tatuaje și l-a întrebat care este originea tatuajelor fiecare a mers, toți istorice. Ce ce a spus? Fiecare istorică a tatuajelor. Originea lor, ele își au bârșia în practici păgâne. Toate tatuajele. Deci nu este cineva care a început să facă tatuaj pentru Dumnezeu. Nu. Toate tatuajele istoricii, tatuajelor spun asta, își au bârșia în practici oculte, satanice. Satanice. noi avem o lucrare cu care lucrăm, LL Ministries, poate ați auzit de ei, este foarte bun în eliberare și vindecare și ori de câte ori cineva vine și are un piercing sau un tatuaj ei știu ca un demon cu care se luptă și poate trebuie să fie eliberat trebuie să-ți mărturisești păcatele ca să poți să fie eliberat, tot timpul tratează acest lucru ca un semn de rebeliune ei vă spun ce fac ei nu? Ați, spus ce? Ați spus ce fac ei și deci când stai la evanghelizare la, la ucenicizare cu ei stai să fii sfătuit ei te întreabă ce cu tatuajul de când ai piercingul, ul spune despre tine și urmează să te libereze dar mai întâi trebuie să ți ceri iertare pentru ce ai făcut interesant că nu se roagă până nu tu ceri iertare pentru că are dreptul demonii care au intrat să stea în tine eu vă spun ce spun ei. El ministriți. Dacă toate acestea nu te conving pe tine, mai este și medicii care vin și spun că tatuajele și piercingul îți pot uh, agrava situația sănătății tale. Prin tatuaje și prin piercing, sunt cazuri de majoră, de boală majoră, SIDA, hepatita B, hepatita C, tetanus, sifilis, tuberculoză. Pentru că cei care au administrat ne au fost atenți, au transferat prin AC, de la pacient la pacient. S-a aflat că tatuajul comercial s-ar putea să fie distribuitorul numărul 1 de hepatita C. Când mergi la Curcea Roșie și vrei să donezi sânge, unul din lucrurile în statele nu știu dacă la noi, în România, în statul minte, te întreabă, ți-ai făcut tatuaj în ultimele 12 luni. Și la noi? Și la noi. De ce? Pentru că le-ai frică că s-ar putea să porți epatită. Nu te lasă să donezi sânge dacă ți-ai făcut în ultimele 12 luni. S-ar putea să infectezi pe alții cu epatită. De ce credeți voi că Curcea Roșie nu lasă pe cei care și-au făcut tatuaj să dea sânge? Că au e pentru că știu riscurile. Știu riscurile. riscurile. Și dacă cei care doriți să aflați mai multe despre... Pentru că știu că sunt unii care v-ați exprimat dorință, că vreți să vă faceți tatuaj. Rolul meu este să vă informez în această seară. Și rolul meu este ca voi să începeți să mergeți pe site și să vedeți riscurile sănătății voastre. La care vă supuneți voi. Când vă faceți tatuaje și piercing. Când am citit la piercing... La multe persoane, după ce s-a făcut piercing în limbă, s-au îmburit, că au să crească o, un corp acolo, un growth, un fel de tumoare. Atât au făcut. Au împuns, au început să crească și au avut complicații mari a operației. E riscul medical. Dumnezeu a spus clar, nu-ți fă! Nu-ți fă aceste lucruri. Dar dacă se presupune acum la sfârșit că totuși ai raționalizat Totul se spune, oh, am înțeles, știu, am înțeles, dar eu tot vreau să-mi fac tatuaj. Eu cred că Iisus se uită la inimă, nu se uită la corpul nostru. El întrezează inima, nu corpul. Ai dreptate. El întrezează inima, dar dacă ești așa persoană care raționalizezi, aș vrea să îți pui patru întrebări. Renotezi, dacă ești unul care uh, ai vrea să vorbești cu prietenul tău, aș vrea să îi pui aceste patru întrebări, pentru că sunt întrebări importante dacă cei care, totuși, pe baza cuvântului Dumnezeu, sfaturilor medicilor, nu vor, ei tot vor să-și facă cred că e cool, cred că e ceva ce i ar vrea să fie, să-i reprezinte aș vrea, să, aș vrea să notați aceste patru întrebări care tu personal trebuie să-ți pui dacă te gândești să-ți faci un tatuaj și de asemenea dacă prietenul tău le-ai ajutat să-i pui aceste întrebări în Biblie în 1 Corinteni 10 cu 23 și versetul care o să trăiască să învățăm Sfântul asta. Toate lucrurile sunt îngăduite Toate sunt îngăduite Dar nu toate sunt de folos Toate lucrurile sunt îngăduite Dar nu toate zidesc Țineți minte principiul acesta Ai libertate în Hristos Dar nu toate sunt de folos Nu toate zidesc Primul, Prima întrebare Este motivația ta Vrei un tatuaj pentru că toți vor unul? Pentru că toți să-și fac unul? De ce vrei? Că vrei să fii ca ceilalți? Să nu fii singurul din clasa ta care n-are tatuaj? Vrei? vrei să fii unul din tipii ăia tari? Considerați sau din tipile alea tari? Că ai, ai un uh, fluturaș uh, aici pe pe umărul tău și -i colorat și simpatic de toți și toți ar zice ce faină fi fluturașul, tău și porți mai eu să se vadă fluturașul de pe, să-l să vadă oamenii, știi? De-aia vrei să ai acest. că toți au. Pentru voi ar fi în Roman 12 cu 2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Adică dacă lumea își face, tu vrei să fii ca ei, să nu te potrivești chipului viacului acestuia. Așa spune Biblia. Și să vă renuiți prin renovarea minții voastre. Și vă preface prin renovarea minții. Să nu vă potriviți schippului, viacul acestea. Să nu fiți ca ei. Să dea Dumnezeu, când vorbea poporului Izrael, și ei se spunea, să nu fiți ca egiptenii mă. De acolo v-am scos. Să nu fiți ca cananiții. Acolo vă duc și vreau să nimicesc prin voi pe toți. Pentru că au pângări țara. Nu fiți ca ei. Să nu vă potriviți schippului, viacul acestea. Dacă tu trebuie neapărat să porți un tatuaj ca să fii cul, cool, mă întreb de cât de cul cool ești. Dacă neapărat trebuie să ai un tatuaj ca să fii cool. Nu, vorbesc Deci copilul lui Dumnezeu, mă. Tu ești prinț. Ce tatuaj îți mai trebuie ca să ieși în evidență? Ești copilul lui Dumnezeu. Vei în împărăția lui Dumnezeu. Îți trebuie un tatuaj să fii mai cool? Îți trebuie un piercing să fii un pic mai cool? Răspundeți tu la întrebarea asta. Eu nu m-am avut întrebări. A doua întrebare... Cea cu care se confruntă și vă pune și cei de la LL Ministries dacă mergeți la, eliberare la ei. Vrei, un tatuaj pentru că ai rebeliune în inima ta. Să intă. Ești... Ai o rebeliune. Abia acește 18 ani poate cineva spune, am fac un tatuaj. Poate să mamă, să ce mama și tata. Am 18 ani. Eu votez acum, votez pentru tatuaj. Adică e rebeliune. Sau este cineva ce a spus să nu faci numai de ciudă, faci. Nu de faci, ești rebel Biblia spune că rebeliunea este ca vrăjitoria Poți vă dați seama neascultarea, rebel este ca vrăjitoria așa l vede Dumnezeu și noi când vedem o vrăjitoare uuuh, nu știm ce să aducem să o omorâm, știi? dar tu Dumnezeu te vede exact ca pe tine rebel, la fel neascultător, la fel De-aia examenează-ți motivele. De ce vrei? Nu cumva ai rebeliune. Al treilea lucru interesant. Nu cumva vrei să atragi sexul opus prin tatuajul tău? Mă s-a constatat, eu vă spun acum, de ce oamenii își fac piercing și tatuaj? Ca să atragă. Ca să atragă sexul opus. Acum, trebuie să te gândești în timp îndelungat. Tu, fată, îți faci ce dragon pe picior. De aici, de la bucă până jos. Imaginează-ți că... Imaginează-ți că peste vreo 5 ani vei fi căsătorit. Căsătorită. Vei vrea fiecare bărbat care merge la lotul să se uite la dragonul tău de pe picior? Să te gândești la chestiile astea. Acum tu vrei să tragi, dar vei fi căsătorită și oamenii vor vedea dragonul. Vedea dragonul. Și tu ca... Băiatul, vrei ca societatea să fie în centrul atenției când mergi undeva? și ce, ce dragon are. Tot să vorbească dragonul ei? Adică trebuie să te gândești. De ce vrei să atragi? Și hai să vă spun ce se întâmplă. Fetele, dacă voi faceți tatuaj și să atrageți oamenii care se uite la tatuajul de pe bucă și de pe ăsta, at atrageți persoane greșite, atrageți perversi, pe cuvânt. Dacă voi vreți să atrageți perverși, asta e. aveți grijă pe cine atrageți. Că fați de de unii. că pas de unii. Așa că trebuie să te gândești bine ce vrei să-ți faci. Ce și ce e interesant? Ăștia care și-au făcut tatuaje. Asta conform studiului Societății Americane de Dermatologie. Ei fac operații de înlăturare a tatuajelor. Ei știți ce au descoperit? 50% din oameni care își fac tatuaje regretă că și-l-au făcut. De-aia deci de foarte important. În Unite, dacă trebuie să ai semnătura părinților, deci e un lucru serios, pentru că și dați seama, 50% regretă că și-l-au făcut. 50%. Un alt studiu, încă mai recent spun că 80% din oameni regretă că și-au făcut tatuaj. Mă dați seama, deci e destul de, destul de un procedaj mare regretă. Cum atunci spun nu, asta e. Îl înlături. Îl elimini. Da? Ok. Un tatuaj care te costă echivalenta 25 de dolari, acum să ți-l faci, înlăturarea lui prin Tratament laser costă 5.000 de 7.000 de dolari. Deci 25 de dolari te-au te costat să ți-l faci și te costă 7.000 să țin înlături. Cei care au tatuaj micuți, ăsta mă refer la unde ăsta așa, ceva... Unul de la mai mare, pe o, pe o parte a corpului mai întins, te costă până la 25.000 de dolari să înlături. Un tatuaj, 25.000. Și ca să ți-l faci, poate 100 pe mai mare, sau 120. 25 de mii. Așa că trebuie să vă gândiți dacă vreți să vi-l faceți. Că oamenii, dacă majoritatea regretă că și l-au făcut, mulți sunt gata să plătească prețul ăsta. Și lucră din greu, să aibă bani, să-l poată scoate. Și fiți atenți care îi culmea. Știți care e culmea? După ce tratamentul să înlături, prin laser, soluția asta prin laser, înlăturarea tatuajului, nu poate într-o ședință. Pentru un tatuaj micuț trebuie 10 până la 15 ședințe în perioade de 2 ani. 10, 15 și dureros. 10, 15 ședințe pe perioada de 2 ani de zile înlăturarea lui. la care e mai mare ajunge până la 3, 3 ani. Și după ce ai plătit banii, l-ai înlăturat, tot se vede umbra lui nu ți-l înlătură total. Se vede umbra. Așa că gândiți-vă bine. Eu v-am spus biblic, acum vorbim omenesc. Ce, ce zic oamenii care și l-au făcut. Mai <fixi> sunt unii tineri care zic te eu vreau să fac tatuaj, că vreau să fie o mărturie pentru Hristos în nume asta. Voi râdeți și și eu am râs dar să știți că mulți își fac, cel puțin uh, mulți care am, despre care am auzit, că vor să fie o mărturie. Că vor ca oamenii să vorbească, fac, fac tot felul de simboluri creștine. și ca să intre în discuții cu oameni. și ce am eu Ce zici? Tu ce ai? Și își fac tot felul, uh, și ei bazează, ei, fii atent să bazează decizia lor pe ideea asta că vrea să fie o mărturie pentru Hristos. Ascultați-mă, dragilor. Clar. Dacă persoana care nu vrut să te asculte, când ai tatuaj, nu credeți-mă, nu să te asculte că ai tatuaj. Dacă persoana care nu vrea să te asculte, că n-ai piercing, sigur îți spun, nu să te asculte că ai piercing. Dar dacă pentru el nu te relaționezi cu el, schimb, du-te la altcineva. Isus Hristos nu s-a îmbrăcat ca și, și uh, vameșii, ca să vorbească cu vameșii. Nu s-a îmbrăcat, mă. El era îmbrăcat în alb. Avea altă îmbrăcate. Eu sunt Isus. O mers la păcătoși, omers mers la ăștia care erau în baruri, ăștia care erau îmbrăcați așa ca păcătoși, Prostituate. Nimic din stilul lui și din ce făcea ea, nu era nimic care se asemene cu ei. Și totuși, ce i-a atras pe oameni nu a fost felul că era ca ei, ci că era diferit de ei. Și că îi iubea. Nu li-a atras faptul că au fost uh, ca și ei. Nu, o fost că era diferit ca ei diferit. Așa că chestia cu, pentru Dumnezeu să fie mărturie, eu când am auzit și mulți care spun asta. Zice incredibil cum i-a mințit diavolul. Trebuie să devii ca păcătosul să te asculte păcătosul. Dar de când asta? De când? De când Pavel a mers pe, în insula și unde mers el făcea ce făceau ei? Oamenii când au văzut puterea lui Dumnezeu Păi când tu te vei ruga pentru omul, ăla, tu n-ai piercing, n-ai tatuaj, mergi la unul și eu să spui: Dumnezeu te iubește și vrea să spună că lucrurile pe care le-a făcut te iartă și îi spui ce a făcut el. Păi la cade în cenușă, dacă el e sincer și se întoarce la Dumnezeu. Și vine unul cu tatuaj că vrea să fie pentru Isus, hei, you doamne! Și poate să trag un picior înfundat de aici, mă lasă în pace cu. Că vrei să fii cul cool cu un piercing și tatuaj. Nu te ascultă nimeni. Puterea lui Dumnezeu să-i schimbe pe ei. Nu piercing-ul tău. Tatuajul tău. Hai să vezi ce tatuaj am. Așa vrei să încep mărturia? Care pastor l-ați văzut la biserică? Hai să vă arăt. Uite aici. Am un tatuaj aici pe partea stângă. Hai să vă arăt. Puterea lui Dumnezeu întors oamenii. Clau nu s-a întors la Dumnezeu când, când am predicat într-o vineri seară. Nu s-a întors la Dumnezeu că eu am arătat tatuajul care am aici pe gât. Că n-am. Nu de aia s-a întors la Dumnezeu. Știi ce sunt întors la Dumnezeu? Că acolo unde stătea în scaunul a început să tremure, în timp ce, ce Duhul Mezeu cerceta. Și în timp ce tremura, așteaptă ceva aici, prezența lui Dumnezeu. De asta sunt la Dumnezeu. Nu că te dare tatăl sau nu. Nu mă întreba niciodată că am. N-am. Când a venit o tânără recent, în timp ce a fășat în chemare, nici o ridicam mâna la chemare. Dar în timp ce eram la altar, a început să tremure, a început să simtă ceva. Și a întrebat pe ce asta? Ce simt? Hai să merg la Călin să-L întrebăm în ce simți. E prezența Lui Dumnezeu, a zis Călin. Călin -o -a tatuajul, pe că și eu scatine, ca tine. Uite, am tatuaj, uite, plinăs. Și și-o întors la Dumnezeu, a fost puterea Lui Dumnezeu. Noi nu o să câștigăm oradea că noi toți ne tatuăm și ne pi facem piercing. Facem un nas, peste toți suntem piercing. Haideți la noi, toți suntem, noi suntem tatuati și piercinguiți. Și o să se întoarcă, și ce o să se întoarcă la Dumnezeu? Puterea lui Dumnezeu. Că îl vor întâlni pe Dumnezeu. Și că vor fi diferiți ca ei. fi diferiți ca ei. În încheiere să vă citesc o mărturie a unui tenăr. E de vârsta noastră. Mai bine zis, un pic mai tenăr ca mine. Vreau să l Așa să stângeți becurile un pic pe cele laterale Cât să văd eu să citesc Era un articol care l-a citit Care arăta ce spune cuvântul meu despre Tatuaj Și el a scris L-a luat de pe internet Că a răspuns, comment la articolul acela El scrie, tocmai am terminat de citit articolul dumneavoastră despre tatuaje și adevărul pe care l-am descoperit m-a foarte mult. Sunt creștin, ca majoritatea am avut câteva perioade în viața în care am crezut de la credință. Într-una din aceste perioade mi-am făcut două tatuaje. Unul reprezintă un model tribal pe brațul stâng, deși nu se întinde pe toată partea de sus a brațului. Celălalt e pe umărul drept și anume literele M, S, C, scrise cursiv, semnificând numele celui mai bun prieten al meu, soției lui și a fetiței lor. Chiar dacă îmi iubesc prietenul, regret adânc că mi-am tatuat inițialele lor pe corpul meu. Dar mai mult, regret într-un mod sincer și grav și cu toată inima mea că mi-a făcut celălalt tatuaj, modelul tribal, pe brațul stâng. Acum au mai trecut câțiva ani, am 29 și sunt căsătorit. Nu trece o zi fără să regret că mi-am făcut aceste tatuaje. Când mă îmbrac, sunt obligat să le văd în oglindă. Când fac duș, sunt obligat să le văd. Ceea ce face ca lucrurile să stea și mai rău e faptul că am știut întotdeauna că e ceva greșit. Mă justificam zicând în mintea mea că pe Dumnezeu le interesează doar inima și mintea. Păcatele fizice nu se compară cu cele spirituale și așa mai departe cu mintea mea depravată și lipsită de credință, justificam ceva ce pe Dumnezeu îl dezgusta. Pentru că El ne spune în legea Lui divină să nu facem semne pe corpul nostru. Levitic, 19 cu 28. Dacă după această lege va fi judecată cu dreptate lumea, nu ar trebui cu atât mai mult noi ca și creștini să luăm aminte și să o susținem? Femeia care mi-a făcut primul tatuaj, modelul tribal, a trebuit să se oprească de câteva ori în timp ce mi-l făcea, din motive misterioase. Era marcată vizibil și nu se putea concentra. Spunea tot timpul, am nevoie de pauză. Și asta nu pentru binele meu, eu mi-am ascuns foarte bine durerea, ci femeia abia aștepta să mă ridice de pe scaun. Susținea că a băut destul de mult noaptea care trecuse, era o sâmbătă după masa când mi a făcut tatuajul. Și asta părea singura explicație logică pe care se ca, pentru care se simțea așa. Dar nu pot să nu mă întreb dacă nu cumva era ceva dincolo de asta. Chiar și atunci, discenământul meu, deși scăzot lucra și simțeam că există un conflict spiritual, când femeia a terminat, a făcut o remarcă care răsună și iază în mintea mea. Gata! Nu mai ești virgin. Sigur că nu se referea la sexualitatea fizică, ci la pângărirea spirituală împotriva lui Dumnezeu sub forma tatuajului pe carnea mea. Acum eram unul de-a lor unul din ghilimele cei tari și unul din rebelii care ridică pumnul la legea lui Dumnezeu. Chiar și acum știind că sunt iertat, mai am neliniști. Singura mea speranță e că în glorificarea trupului, atunci când Domnul le va învia și vom fi supuși putrezirii, ne și vom fi nesupuși putrezirii, tatuajele mele rămân o amintire constantă a trecutului meu păcătos când am abandonat umblarea adevărată cu Dumnezeu și eu ofeream doar o închinare de pe buze ele vor rămâne semne de rușine pentru tot restul timpului care mi-a fost dat mulțumesc pentru articolul dumneavoastră, sper că mesajul acesta să ajungă la oamenii care au nevoie să-l audă și să-i scutească de soartă plină de rușine și regret pe care am avut-o eu m-aș bucura să aud că o altă persoană a citit articolul și a evitat să facă aceeași greșeală ca mine greșeală pe care aș repara-o într-o secundă dacă aș putea din cercetările mele proprii am tras aceleași concluzii ca și dumneavoastră în ceea ce privește tatuajele, modificări în trup și alte practici destructive. Fie ca Domnul să te binecuvinteze și să-ți dea pace și înțelegere. Amin. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, vine înaintea ta și îți mulțumesc, Doamne, că ne-ai acordat o seară de tinele în care să ne informezi despre aceste lucruri care apar în cultura noastră, tatuaje și piercing. da Doamne, această seară în care să ne erați, Doamne, că de multe ori noi, fără să ne dăm seama, am fost trași în aceste practici păgâne, practici care au originat în ocultism și în satanism, în religii false, în practici oculte. Tu vrei ca poporul tău să fie sfânt, pus deoparte pentru tine. Tu vrei ca poporul tău, copiii tăi, să nu aibă influențe oculte și satanice. Vrei ca să le dai pace, vrei să le dai bucurie, vrei să fii cu ei, să-i protejezi. Să că te rog în seara asta să vorbești fiecărui tânăr. Doamne, cei care nici nu s-au gândit să-și facă tatuaj, mă rog să le dai aceste, ca, aceste principii ca unelte care să discute cu cei care vor în viitor și să i îndrepte pe calea cea bună. Pentru cei, Doamne, care încă cochetau cu ideea de a avea un tatuaj, mă rog că tu să le vorbești clar în această seară și să înțeleagă mesajul tău și ceea ce tu vrei să le spui. Legea ta și porunca ta. Ai spus, Doamne, că cei care vor împlini legile tale vor trăi prin ele și țara nu va fi pângărită și nu ne vei scoate afară din țara asta. Mă rog, Doamne, ca să nu fim lumea, să nu ne potrivim în chipul viacolui acestui, ci să ne prefacem în inoirea minții noastre. Mă rog, pentru cei, Doamne, care astăzi sunt aici și, fără să știe, și-au făcut aceste lucruri, și-au făcut tatuaje, și-au făcut piercing, fără să înțeleagă legea ta, fără să înțeleagă cuvântul tău, s-au pripit, au fost în ăla de moment. Pentru me este ca ei, Doamne, să poată să se întoarcă astăzi și să căiască de ceea ce au făcut și să-i elibereze de orice de orice duhuri necurate, de orice practici, Doamne, și orice duhuri care au intrat prin, prin tatuarea lor sau prin piercing care le-au făcut alții lor. În numele lui Iisus Hristos, Doamne, crede-ne, liberarea ta, cred că Tu poți să-ți eliberezi poporul Tău de orice legături ale diavolului și orice legături nedumnezești care s-au pus peste viața lor datorită acestor practici care le-au făcut. Și mă rog, Doamne, ca tinerii noștri tinerii care suntem aici astăzi în biserica asta și suntem aici că suntem de la salem, că suntem din altă parte mă rog ca nimeni să nu se ia după artiști creștini și fiecare, Doamne, să uite la cuvântul Tău nu ei să ne spună cum să trăim, ci noi cuvântul Tău să ne spună cum să trăim să luăm ce este bun de la oameni și să respingem ce este rău e rugăciunea mea îți mulțumesc că vei lucra, Doamne și în seara asta cuvântul Tău spune, Doamne, că tu vrei să ne pecetluiești cu Tine și vrei să ne dai arvuna Duhului. Mă rog ca cei care vreau să se tatuese, Doamne, să-și dorească să fie pecetluiți cu Tine. 2 Corinteni 1 cu 22, ai spus, El ne-a pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Dacă am vrem un semn, să fie semnul prezenței tale peste viața noastră. Dacă vrem un semn în, în, în noi, în trupul nostru, să fie arvuna Duhului, să fie prezența Duhului Sfânt, și mă rog, Doamne, să ne ajuți pe fiecare să menținem acest trup ca templu curat, sfânt, al Duhului Tău cel Sfânt. Să putem, să poată prezența ta să, să, să stea în noi, să nu fie pângărită. Să nu fie pângărit trupul nostru ca Duhul Sfânt să plece, ci vrem să îl sfințim ca El să rămână în noi. Să poată face lucrări mărețe. și ca în seara asta aș vrea să te atingi de noi. Aș vrea să te atingi de fiecare dintre noi. În numele Lui Iisus Hristos își cer. știu că puterea ta este gata să gata să intervină. Este gata să intervină. Dacă ești aici așa, toată lumea să aibă ochi în chestia, aici în seara asta,